Egon kurutxarri egun hon. Egun hon. Euskaran eguera dela errandu zu? Egan dut bizikilarria, behar da, hori xego da. Eh? Ipare Euskalegian uh, amar biztanletarik sortziek ez dakite euskara mintzatzen. Hora, uh, hori da datun langusia. Horan bai, lagia da. ejan nahi du uh, izkuntzaren salbatzea gure lujaldean ez dela batere, batere irabazia. Hori bat, uh, lagia dena ere da erabilera. Beitiai dela, Euskara populazioan geruta eta gutiago erabilia da, portzentaietan azteko, eguneko zazpiak du untxa erabiltzen Euskara bere bizian, e, beitiai da hori ere, o, gauza guzi horiek eskagarriak dira, gero ala, inkestak in emaiten ditu beste datu batzu, eta denak ondutan hartu behar dira, ez egoera sobera simplifikatu behar, hmm. naiz eta hori hori gara izan den. Justuki, e, gibelera zo eta oraingo inkestari begiratzen badiogu, Ze alde ikusten dituzu duela amarramabos urteko inkestetan da gaur eguneko inkesteren emaitzei buruz rokorki. Aldaketak, orduan, uh, gazte belaunaldietan da geienbat, uh, dira geienbat uh, agertzen, eta lehen aldikotz, ez bakarrik lehen tartean. Eiten da, inkeste egiten da tarteka amasei oita bost, oita bost, oita emeetzi, oita emeetzi, behoitama bost, zerbait. Horain <coughs> uh, arte intzineko aldietan, senditzen zen berriz hartze bat, tarte gazteenean, amasai oita bost urten harteko tarte untan oh, berriz hartze horrek segitzen du, tarte hortan, ikusten dugu, inkestaz inkesta mantendu dela beste tarteetan oita bost, oita emetzi, oita emotzi bero bost, hori da oita ama urten gibelapenarekin ikusten alduguna eta hon, belaunaldi gazteetan dugu esperantza hmm. bo, hor da hor da erakaskontzaren gaia, eh bete betean Baina e, dugun e, edo, galdera da erabilera edo keskala erabilera behitiai dela, horrek er, eran nahi du. E, bai, bela honaldi gazte, gazteetan Euskara berriz Euskara hartzea fase batean sartu dela, baina ez dela baitezpada Euskara mm. obeki edo gehiago erabiltzen bela honaldi horietan. Inkezta honek erakunzten du baita ere Euskaldon kopurua barroita maikamilain gurekoa ez dela aldatzen, azken nengo urtetan, eta aldiz portzentaitan e, uneko italautik, e, uneko gehiara jisten dela Azken, eh, amarramagoztu urtetan, lau puntu bera. Bai hori da, e, konparaketa egiten da azken bi inkesta sosio mantentzen da, egoiten da, eguneko goiaren inguruan, mainan, hartzen bali madugu, du lau urteko egida izan zen inkestan, beherakada, anabari da, Hala, guai, estabilizatze garaibatean sartu gira, E, tipitze, tipi-tipi-tipi bat, ordan, estabilizazioa da. Ordan, Euskaldun kopurua mantentzen da, ebe mantentzen da, nire ustez, hori da, nire interpretazioa espaitut espaitugu baitu, treznarik untxabahan atzeko, baina, e, Euskaldunenak diren belaunaldiak, ergan haidu zaharenak oiek hiltzen dira, eta orren gatik kopurua txipitzen da, baina erakaskuntzari esker, Kopuruak berriz igaiten dira. Oran, ardi esten duguna, dabakarrik mantentzea. Hala, berdin, berdingira. Eta kalitatea, hala, kalitateren inguruko galdera pausatzen da. Hala, bela onaldi gazte kompentsatzen dute bela onaldi zaharen uh, galera hori. Baina, Euskara gutiago erabiltzen da, memento berean. Eta hori, xinplea da, eh? Euskara, bilakatzen aida, uh, erakaskuntza, hizkuntza bat, Ez eta eguneroko e, egun erabilpenaren hizkuntza bat. Eta hor, epek, guk hor, politika publiko batetan, horrek galderak sortazten ditu. Eta ezan nahi du, aixez ere gehiau berdugula indartu erabileraren saila. Renai du, e, ezagutzen dutenak eguneko gehi baldimadira eta erabiltzen dutenak eguneko zazpi ikusten da, hor badela aldeikaragarri bat jakiten dutenak eta erabiltzen dutenak egunerokotasunean, ez? Bai, hori ori bera, hori da. Horrek erakusten du, uh, uh, gure inguramela, ez dela, gerota ez Euskaldun gutiago dela. Hmm. E, Luraldeka, da giz, batxina frota xibiron ikusten da, baita ere, Euskaldunen kopuruak bera duela portzentai handi batean demografiari dagoki hori zen ze interpretazio egiten duzue. Hori zailanik zaila dut hori interpretatzea eta genera espaitut hori, fen, datu horiek espaititugu hola bahanatu, ez dut zozokiririk eran nahi, baina agerida ere soziologia barnek aldean nahi dela kanbiatzen bereziki batxena baren batxena baren uh, azpagne alde onduan den lujaldeguzi urtan eta uh, garazi orzaize inguru urtan, hor etortzen da uh, jende berri bat instalatzen dena, eskalduna ez dela eta soziologia aldatzen da eta, eta anartean, bahanek aldean dira uh, uh, amaizkuntza duten euskalduna gehienik hiltzen Hmm. Zene, eta amaizkuntza txipitatik euskera ikasi dutenen kopurua, txipitipio da gaur egunean gurasoe batez ere frantsesa eta euskera bai. biak batera irakusten dituzte, bai. ez? Hori da aldaketa baita ere. Bai, hori ere aldaketa bat da. Azpimarratu behar dela, e, amaizkuntza e, euskara dutenek ez dute bakarrik dute bait ezpada bakarrik euskara pasatzen, baizikita euskara eta frantsesa. Bai. E, eskolidea honkionez e, ikusten da datu bat baita ere epetik e, e, azpimaratzen duzuela, batez ere murgiltze eredua, inmersioa behar dela indar handi batekin, horrek emantengitulako aurrak euskaldun zenez hor indar bat egiteko behar ikusten duzuela. Ez da dudarik murgiltzea dela aterabidetarik bat, bela honaldi gazteetan murgiltzeak eh, emaiten du erosotasun gehiago euskaraz eta hon erabileraren zat obekida, bat, bi ere murgiltzetik, ama eskolan murgiltzetik ateratzen delarik, segipentasak, gana edu Euskaraz segituko utenak haisez ere gehiau direla, eta horrek emaiten du parada eskolako e ibilbide e osua egitea, ele edo edo murgiltzean, se aska eredua da dena murgiltzean, beren publikoan eta hor dira kopuru handiak eskola publikoan eta hori berdugu buruan izan hor behar da eragin eta hortan tan behar da sartu murgiltzean, Hala, izan dira izan diren gertakariak haintzineko Aurten eh, aski askik kontengira bost eskola berri sartzen baitira murgiltzean, CP berri bat azkaineen irekitzen baitugu murgiltzean, bon, eh, esperudut dinamika horrek segitu, segitu, fe, segituko duela. EEP ekinduzue atzo bera da, beraz biltzar nagusia eta biltzar naguzi hortan, pixko fase berri batean sartzen da baitare EEP eta ondoko urteterako estrategia berri bat alizarete atontzen, Urte Bukararako beheren? Ba, nahi ala ez, faxe berri bat, EEP uh, mugara teldu baita, abendoren hori tamekan, erran nahi du uh, ez dela mugagabea, EEP. Eh? EEP berriz behar da, bozkatu, EEPeren berriz uh, sortzea, eta orduan izanen da, handi bat ikuskaritzak etorriko dira uh, iru ministeritzatik ikusteko EEP ekinduen lana, ikusteko baieztatzeko uh, lan hori, eta hortik landa da, uh, biltzen hausean galde gindiet uh, beste kide eh etaitea politiko posibilitatea eperi epeko langileeri e, asterketa batan egitea ikusteko ze aurrekondu behar ginukeen eusk guk epemargian e, politika publiko eraginkor bat n dere maiteko eta ere euskalgintzaren hobeki aponjatzeko hola hoc or, hoc gira bai prospektiban baita analisian eta gero negosiaketa politikoan ortaradio joiteko. Bukatzeko Iparra Euskalera ez batean, eta hori iru inkeza sociolinguistiko gen dira, Iparra Aldean, eta autonomia erkidegoan. Orokorki zu egiten baldi maudugu, ze analizik ingozen uki, Iparra Euskalera nunda azterketa hortan, egoera bizkiat e, larriena da Iparra pentsatzen a, alda, batez ere, transmisioen arloan oraindik dik badelako eta erabilera bisik delako? Bo, egia haina oso, te, ez dakitela, bat ere nik ikustenutana, Da uh, pixka bat uh, Nafargoan bezalakoak e egela ejan eh, nahi du biztiki gaizki, eta doi bat houbeki dela euskadi, eta Euskadiko eremu hori, Gero, hala, e, ez dut aski gebelapenik, hori uh, behaglaike hori galdein epeko langilari, hori ta zukupatu den epeko langilari, Ed uh, edo zoing isaz valorizazio horiak eginen ditugu haste zomaitzuren edo hilabete zomaitzuren buruan, iruek elgarrikin aurkeztuko dugularik inkestatxo zolinguistikoa horuk horki. Inezkaren, tiongurtzare.